Dobro večer poštovani slušatelji, emisija Drugi put sa vama je nakon novogodišnjih praznika Čestitemo vam i želimo vam uspješnu 2010-u u svoje ime i u ime Borisa Šurana Boris, dobro večer Dobar več čestitke svim slušateljicama i slušateljima Evo, nekako ćemo početi ovu novu godinu na stari način Odnosno nastavkom priče o tajnim društvima koju smo imali prije ovih praznika Tajna društva postoje li ili ne postoje? Ljudi se često dvoume oko toga, a mi ostavljamo e, ljudima da i dalje razmišljaju na način na koji su i do sada razmišljali, ali da uvaže i sve ono što umeđu vremenu čuju oko toga. Evo ja bih mogla kazati za sebe samu e, da li vjerujem da postoje tajna društva. Možda i ne postoje tajna društva, ali postoje sigurno ljudi koji imaju tajne planove da li će se oni ostvariti ili neće, da li nam ti planovi idu na ruku ili ne idu. To tek treba istražiti, odnosno u, o tome su mnoge knjige napisane. Evo ja upravo čitam jednu jako dobru knjigu od Davida Ajka. bilo koju njegovu knjigu uzmete, jako je dobra, zanimljiva, Da je čita ocu mogućnosti da razmišlja i da se sam preispituje oko toga je li on njegove razmišljenja u skladu sa time ili nije? To uvijek ostavljamo ljudima na volju. bori što ti kažeš? Uh, ti si sad rekla tajna društva, da li postoje ili ne postoje tajna društva. Ja bih se vratio na ovu osnovnu ideju naše emisije, drugog puta. Uh -huh. Drugačije pogledajmo na stvarnost, ali prvenstveno sa individualnih aspekta. I neka svatko pokupi informacije što ti kaže, što ja kažem, što kaže mainstream i nakon toga nek sam donosi zaključke. To je ideja drugog puta i zato ćemo i u ovoj emisiji nastaviti na taj način i izgovoriti ćemo, pokazati ćemo neke informacije, a naši slušatelji naravno Svojim kritičkim sposobnostima Neka sami selekcioniraju Neka kažu što jeste A što nije istina Boris će večeras razgovarati sa Erolom Čurtom Koji također voli čitati Ovaku literaturu Voli razmišljati o tome O stvarima koje danas čitamo I koje postoje na drugi način A... Vjerujem da će vama biti zanimljivo slušati što oni o tome imaju reći A možda na početku s obzirom da smo u našoj najavi spominjali poznatog američkog predsjednika Kennedyja, Pa da kažemo što je bilo njegovo mišljenje o tajnim društvima Dakle on je jedna od najznačajnijih ljudi u to vrijeme na svijetu Predsjednik najveće i najjače države na svijetu rekao da postoje tajna društva i tajni planovi. Kennedy je jedan od tri, jedna od tri osobe koje amerikanci u povijesti smatraju kao najvećim ličnostima. Jedan je Martin Luther King, Marija Teresa i Kennedy. On je, kao što znamo, ubijen počekom 60-ih godina i nikada objašnjeno nije njegovo ubojstvo, što se to zapravo dogodilo. I sad ti si počela razgovor postoje i ne, ili ne postoje tajna društva, neki kažu da, neki kažu ne Kennedy je izrijekom rekao da tajna društva postoje i rekao je da poziva američki narode da mu pomogne u rješavanju tog po njemu najvećeg problema mislim o tome ćemo o samoj emisiji detaljnije i pokušali smo i citirati njegov govor, odnosno prevesti njegov govor onako kako je on to izgovorio, pa kažem to neku težinu mora imati, a još veću težinu tome daje taj zagonetni način na koji on nestao sa ovog svijeta, odnosno na način na koji je bio ubijen, odnosno razlog zbog kojeg je stvarno bio ubijen. Možemo krenuti sa razgovorom? Krenimo. Drugi put. Evo nas u prijelomnoj emisiji. Prijelomno zašto? Jer svaka naredna emisija nosi će više sunca Naime, promijenilo se godišnje doba Odnosno prijelom dan bio 21.12. I sad su nam svi dani duži Sve više imamo sunca, sunce znači istinu Sve smo počeli razgovor o onome što zovemo teorije zavjere Govorili smo o tome što nam se priča O tome kako se treba i da li je vrijedno ući u Europu. Govorili smo o tome što je i kakva je kriza Govorili smo o virusima Govorili smo mnogim stvarima Danas ćemo nastaviti te priče O teorijama zavjere Zašto toliko pričamo onome što su Teorije zavjere i o današnjici Ako se prisjećate onih naših prvih emisija Rekli smo, govorit ćemo O starim odgovorima Na nova pitanja znakli ćemo se u tradicije U velike istine, velikih knjiga Kao što su Biblija, Kuran Kao što je Buda i slično Međutim, cijelo vrijeme, već ovih 13 14. koliko emisija, govorimo o tome što je i kakva je stvarnost. Ako želimo doznati istinu, prvenstveno trebamo razotkriti laž. Dobro si rekao, Boris. Prosto se osjećam da bi se mogao probuditi kao u filmu Matrix i vratiti se u pravi svijet, odabrati crvenu pilovu. Kad malo čujemo što se dešava sve oko nas, upitamo se da li je svrha našeg postojanja baš ovo što se dešava ili je nama ljudima namijenjeno nešto puno, puno bolje. Pa kažu da je demokracija ono što nam mediji serviraju. Oni nam oblikuju naše misli, tako da naša velika masa ljudi na temelju medija odlučuje što će misliti i što će raditi. Mediji su nas lijepo oblikovali da razmišljamo o nevažnim stvarima, Zabavljamo se tehničkim igračkama, danas već imamo kompjutere, mobitele, na kraju sve u jednome, na televiziji gledamo beznačajne emisije, koje govore o celebritima i njihovim događajima, što se dešava, tko je popio kavu, ko nije popio kavu, a bitnije stvari koje određuju sudbinu nas na lokalnom, županijskom, državnom i, i globalnom nivou, onako to su neke emisije možda i za 22 sata, gdje ljudi više spavaju, a i više nemaju dovoljno koncentracije da razmišle o nečemu ozbiljnijem. E, probajmo e, pokrenuti priču oko tajnih društava što smo pogledali, pročitali. Grupa Bilderberg, e, naziv je došao od hotela gdje <klič> su se prvi put sastali i taj dan do danas se osčuvao. Sa, sačinjena je grupa od možnika iz cijelog svijeta. Prvo bitna namjera je bila da se Amerika i Europa e, dogovore oko nekih e, postupanja u novo u novom svijetu nakon drugog svjetskog rata socijalističke Rusije i hladnog rata. I taj dio priče je krenuo na način da se dogodilo jedno društvo koje nije imalo elemente u koje se svi zaklinjamo. Svi se zaklinjamo u demokraciju, u javnost, u razgovore, u slobodu. U slobodu a u biti se dogodila jedna grupa koja se povukla i ono ako se sjećaš u par navrata smo spominjali šta je strategija strategija je ono što moćni ljudi u zatvorenim prostorima govore jednim drugima to je ja. Bilderbergska grupa tako je veoma je zanimljivo da biti da se govori da oni oblikuju ovaj svijet u kojem živimo i kada smo sad u ovoj emisiji na rubu znanosti imali priliku čuti ovog novinara Daniela Stulena KGB agenta K tako da ima kredibilitet da ono što je on došao do onih podataka ima i određenu težinu. Tamo ima imena, ali da kažem I Endgal u knjizi koju smo spomenuli 100 godina ratovanja On također govori o Bilderbergzima Znači nije to izmišljena priča Od ovog novinara ili od onoga Nego to su činjenice I on spominje imena I mnoga od tih imena osim što su Iz nekih Prinčevskih porodica Ili iz nekih političkih visokih krugova Ili bankarskih Mnoga od tih imena su vrlo visoko pozicionirani Vlasnici, odnosno urednici Pojedinih svjetskih medija Naravno zanimljivo je kod te grupe da oni određuju i oni planiraju. Znači neke događaji su se planirali 20 godina unazad. Evo, zanimljiva je jedna situacija gdje su se e, Kissinger i Nixon 1974. E, potpisali jedan dokument na jednom sastanku te skupine o tome da bi svijet do 50. 2050. godine trebao se smanjiti za 3 milijarde ljudi kako bi puno efikasnije funkcionirao na onaj način koji naravno oni to žele da funkcionira. U nekim trenucima kad smo sami zanemarimo te glavne medije jer, evo okrenemo se oko nas. Poslušamo ove naše medije, sad su predsjednički izbori, pa ćete točno vidjeti kako su oblikovani mediji, pa što e, tiskani mediji ovisi o korporacijama koje ih drže. I točno se po njima vidi kojega e, kandidata predsjedničku guraju. Ja, e, ali ono što bi vrijedilo isto e, malo sad se spomenuo politiku. Još jedanput naglasiti tu piramidu. Na dnu se nalazi pleps. Pleps koji ne misli koji gleda Big Brother. Big brother, nas, big brother, nas, gledam, big brother nas gleda, mi mu mašemo ovdje. Znači postoji ta masa koja je stvorena da se manipulira i da proizvodi profit. Onda postoje političari koji su mediji da manipuliraju, a zapravo su samo posrednik između mase i onih upravljača tipa Bilderbergske grupe i sličnih koji su u pozadini. Pravi moćnici se malo pojavljaju u medijima. Pa slažem se s tobom. Vjerojatno ovi koji odlučuju oni se kriju negdje u sjeni i njima nije interesu da se pojave nego naravno imaju svoje pijune koje povlače po ovoj velikoj šahovskoj ploči koji će određivati igru kako su oni zamislili. Drugi put. I ja se po anti putu vraćam na Orwella Vraćam se na knjigu koju smo svi pročitali i najčešće je zaboravljamo, a to je knjiga 1984. Danas se ta knjiga ponavlja. Ta knjiga govori o manipulaciji, ljudskom svješću i informacijama. Govori o televiziji, doslovno o televiziji koja je stalno upaljena i koja ne samo da mi nju gledamo i crpimo informacije koje nam neko želi poslati, već ta televizija gleda nas. Danas smo došli do tog nivoa. 20. ne znam kojeg ovog mjeseca istra će biti prva regija u kojem će oni koji šalju signal televizijski točno znati što vi, dragi slušatelji, gledate, koliko gledate, u koje vrijeme gledate i vjerujte da će to biti jedan vrlo kvalitetan element kad neko bude htio odlučivati o vašoj sudbini kako da se prema vama ponaša. A pa dobro, sve više idemo prema tom dijelu gdje svi znaju sve o nama. Plačamo karticama, točno se vidi gdje, šta, kada, koliko. Od prvog prvog ove godine obavezne su biometrijske putovnice, znači ako radite putovnicu, ta putovnica će točno ovaj, tu sadržavati podatke sve o vama i u svakom trenutku će znati gdje se nalazite u inozemstvu. Ne bi želio da ste danas shvatili da Erol i smo vam prodaju jednu bezperspektivnu budućnost, pa ćemo malo sigrati ping-ponga i spomenuti da su neke promjene ipak moguće. One su prvenstveno na individualnom nivou i vi koji ovo slušate ste dio te priče promjena i stvaranja neke druge stvarnosti, istinite stvarnosti, a jedan od praktičnih dijelova te druge priče drugog puta bile su i vakcine. Tako je Boris, evo, svjedoci smo da je jako malo ljudi se cijepilo od gripe, ponukano svim informacijama koje su dobili iz drugih medija koji nisu u mainstream. Sa interneta skidali. Sa interneta mm -hmm. su skidali, čitali, razminjavali su se mailovi, mm -hmm. pričalo se o. I sad smo u situaciji da, francesku sam čuo ili tako njemačka, prodaje desetke miliona vakcina koje nisu bile iskorištene. Tako je, neki prodaju, neki spaljuju ne znam šta će biti sad novi val gripe šta će donijeti, da li će opet ljudi zaboraviti, da li će krenuti u strahu da se ponovo cijepe ali s obzirom na sve mislim da će puno manji broj se cijepiti u odnosu onoga što je planirano no, nemojmo se bojati za ovu farmaceutsku industriju, profit je stvoren a to što ćemo ga platiti direktno indirektno to je druga priča. Pa ne bojimo se sigurno za njih jer e, im, želimo da se malo smanje svoj obim. Evo jedna za informacija. Čitao sam neki dana na internetu da je američka vlada e, na temelju predloga liječnika Donijela odluku da će se djeca u budućnosti cijepiti protiv HPV-a i svinske gripe kao obaveznog cijepiva Znači malo po malo ovaj opet smo došli na ono što sve i to baš u Americi centru demokracije i svjetska koje se voli busati u prsa kao demokratskom zemlju. E, Tako je ovako, poruku koju želimo poslati iz emisije drugog puta. Pročitajte Orvalovu 1984. Pročitajte 100 godina ratovanja. Krenite u istraživanje istine, jer neće biti isprike za ono što će se dogoditi vama i nama ako sami nešto danas ne počnemo poduzimati a prvenstveno je donositi, donositi prave zaključke, komparirati i donositi istine koje nisu napisane u medijima koje nam želi plasirati ovaj mainstream, odnosno ovi dečki u crnome. Jedan od najeklatantnih primjera koji sad već ima više godina je primjer 9-11 terorizam koje Sada već, nakon tih godina koje su prošle, mnogi uzimaju kao podlogu za ono kuda idemo, kontrolirana svjetska država. Znači, demokracija polako zauzima drugi, treći Reci plan. Reci Boris, jasno i glasno rušenje blizanaca. Radi se o rušenju blizanaca. E, sjećate se kad smo gledali u areni. Ja se sjećam da, da, da taj kolektivni doživljaj gledanja tog filma mi je ostavio zapravo najjači utisak u, u životu kad se govori o filmovima gledali smo rušenje, ali veći uzdasi su nastajali u trenutku kad smo gledali i naslučivali laž koja stoji iza priče o tome tko je rušio i kako su se rušili ti blizanci Zanimljivo je kad gledamo tu priču o rušenjem blizanaca i izjavama američkih vlasti i posebne komisije koje je analizirala sve koliko rupa ima u toj priči, a jedan danas ona stoji kao jedina, a sve ostale priče su priče o teorijama zavire, unatoč osobama vjerodostojnim koji su dali te izjave, potvrdili točno dokumentacijom, argumentima, za razliku od ove poznate priče, koja se još uvijek svodi na, na teroriste koji su upali u avione, izveli nemoguće manevre, e, Mada su neki koji su šujek na spisku Možete provjeriti e, terorista Koji su e, rušili blizance Nalaze se živi zdravi I nalaze se negdje u svijetu I A, niko ih nije skino sa tog spiska I ovo kad govorimo O blizancima, o terorizmu I vezi između toga Molio bih i još jedan naglašavam Cajsgeist, duh vremena Čovjek koji je to napravio Između ostalog kaže sljedeće Što je terorizam U tom svom dokumentarcu Terorizam je tehnika koju koriste vlade da bi manipulirali javnim mišljenjem u cilju njihove daljnje agende, njihovog daljnjih planova, znači planova koji nisu objela danjeni. Prema tome, terorizam je nešto što se stvara i to se ne stvara samo u Al-Kajdi odnosno ne stvara ga Al-Kajda sama za sebe Ako Neko... Al-Kajda uopće kao takva postoji Ajde recimo, dozvolimo im da postoji kao takva ali njih je stvorio netko drugi e, Ono što bi samo još u ovom dijelu mogli uh, reći uh, antiterorizam sve ovo što se događa vezano je na antiterorizam 93. godine u napadu na svjetski centar poginulo je Svega šest ljudi. Zašto svega šest ljudi? Zbog toga što je trebalo biti ih više da bi se uveo jedan antiteroristički zakon. Zbog istog razloga, dvije godine nakon toga u Americi pogiba 168 ljudi u Oklahoma city -u i to je bio već dovoljan broj i nakon toga se donosi antiteroristički zakon koji definitivno smanjuje građanske, demokratske i ljudske slobode u Americi. Erol, ti si malo dublje prošao kroz sve one za i protiv. Kako izgleda toren koji se ruši u koji se zaletio jedan avion? Pa Uvijek se pitam dokle može ići ljusko vjerovanje ili da ne kažem ljuska glupost za koju Anšten kaže da je beskonačna. E, situacija kod tih tornjeva je veoma zanimljiva. Službena verzija, znači država je puna rupa i puna nekih podataka koji baš se ne slažu sa činjenicima ali smiješno je to Evo, vjerujem da ste svi koji ste bili gledali pad tornjeva i primjetili se kako ste se srušili u trenu jedan avion je udario jedan drugi u drugi i tornje u jednom trenutku su se srušili u trenu slobodan pad bi rekli neki predviđeno vrijeme za pad jednog tornja da, se, da je bio miniran je negdje između 8 i 10 sekundi zanimljivo da su se blizanci slušili u baš u tom vremenu identično je kao kontrolirano rušenje tako, znači, je. Tako čito sam nedavno, čak sam nedavno čito da su na zgarištima tornjeva, sve kako se spremaju zagraditi nove tornjeve na tom dijelu, da su našli termiti u, u temeljima dola, znači da postoji mogućnost da je bilo tog, tog eksploziva za rušenje zgrada. Jer zanimljivo ako po nekim slikama se točno vidi na, način na koji su te čelične šipke rušene. 46 šipki, a na dnu su... Istaljene, rastaljene na dnu Da, tako? temperatura koja je oslobađa Kerozin, definitivno nije mogla biti takva Da je mogla to napraviti Inače, tornjevi su rađeni e, tako da Podnesu udarac aviona u sebe Zašto? Ono vrijeme kad su oni bili Građeni, malo nedavno prije toga Desio se e, jedan udarac aviona U Empire State Building i onda su poučeni tim iskustvom su išli raditi malo te tornjeve Koje će izdržati i te udarce Zanimljivo je više od toga Zgrada broj 7 koja se lazi u neposrednoj Blicini e, tornjeva koja niko nije u nju udario, nikakva krhotina, ništa nije palo na nju, srušila se samo od sebe. Čak Djeli se i sam. u službene verziji komisije koja je ispitivala rušenje tornjova piše da ne znam što se desilo sa zgradom broj 7, ne, koja se, se ja. srušila Eto tako. isto tako u tako slobodnom padu samo od sebe. A mogu spekulirati biti zločijeni? <laughs> Ajde, reći baš. Pa, ovako, je trebao još jedan avion doći koji se nije pojavio, a zgrade su bile minirane i prve dvije su dobile udarac s avionom, aktivirao se istovremeno eksploziv u temeljima i zgrade su se srušile. Treći avion nije došao, a zgrada se aktivirala i otišla je na dno. Može tako? Ja moguće, to možda ona, onaj avion koji je završio na livadi kojega ništa nije ostalo Samo slučajno su ostali baš tijela i putovnice Terorista da, da, da, da mogu dokazati da su oni bile Nismo spomenuli napad na Pentagon Aj, to je, to je. Jedan zanimljiv manevar za izvesti Koji čak i veoma iskusni piloti ne bi mogli izvesti Da izobiđu sve Nači, na tom tragu nema ni udarca, ni krilima, ni ništa Avion je sav se istalio Kod udarca u dio Pentagona koji je baš u tom trenutku naravno, bio adaptiran Motori koji su od čelika Titanija su vaporizirani. A slučajno, gleda, naravno, ostale su putovnice i tijela terorista da bi se mogli identificirati. Drugi Nakon svega ovoga što se dogodilo, a zapravo što se dogodilo po medijima i po ovoj službenoj interpretaciji, dogodilo se još jedan sociološki fenomen, a to je narod se homogenizirao, a to je bio cilj cijele priče, povezati američki narod stvoriti mu neprijatelja kao što smo, mi se isto sjećamo mi smo isto nekaj da u onom sustavu starom, davnom imali vanjskog neprijatelja i svaki put kad je neki problem trebalo riješiti kod kuće pojačavo se razgovor, vanjski neprijatelj gleda, pritišće nemojte razmišljati kako loše živite važno je boriti se protiv vanjskog neprijatelja Ono što ćemo mi kao nešto neobično danas izgovoriti to će biti riječi jednog od najmoćnijih ljudi prošlog stoljeća, što je on rekao o tajnim društvima, o istini, odnosno o manipulaciji. Sama riječ tajnost je odbojna u slobodnom i otvorenom društvu. Svi smo kao ljudi urođeno i povijesno protivnici tajnih društava, tajnih zahtjev i tajnih procedura. Jer svim i širom svijeta stojimo nasuprot jedne monolitske i nemilosrdne konspiracije koja najviše koristi tajnim sredstvima u cilju proširenja svojih interesnih sfera, infiltracijom, umjesto invazije, prevratima umjesto izborima, za strašivanjem umjesto slobodom izbora. To je sistem koji je regutirao široke ljudske i materijalne resurse zbog izgradnje jedne gusto zbijene, visoko efikasne mašine koja se sastoji od vojnih, diplomatskih, obavještajnih, ekonomskih naučnih i političkih operacija. Njihova je priprema tajna, neobjelodanjena, njihove greške se zakopavaju, a neobjelodanjuju, njihovi disidenti su ušutkavani, nikad hvaljeni, potrošnje se ne ispituju, Tajne se ne otkrivaju. Zato je atenski zakonodavac solan proglasio nezakonitim svakog građana koji odstupa od rasprave. Tražim vašu pomoć u ovom silnom zadatku informiranja i upozoravanja američkog naroda, uvjeren da ću uz vašu pomoć čovjek ponovo postati onakvim kakvim je predodređen biti slobodan i neovisan. Man will be what he was born to be. Je to Ljudi će znati, samo kažemo Kennedy i kako je završio, biće možda i jasnije puno sve. J.F. Kennedy je to izgovorio 1964. ili treće godine, a 1964. godine jedan lut čovjek uzopušku i ubio. Jedan od najčuvanijih tajnijih svih vremena. Evo, prošlo je toliko godina, a ni dan danas ne znamo što se desilo s Kennedyom. Ne moramo znati detalje što se desilo, ali vjerujem da istinu znamo čovjek koji je se drznuo izgovoriti ovake misli, pozvati narod američki da se probudi, završio je ubijen. Nije jedini i više navrata se to događalo u povijesti. Međutim, predstavlja svijetle točke koje govore o tome da istina uvijek opstoji i postoji, a da i na nama da je svake toliko probudimo i da postanemo budni. Na sastanku bile skupine u Ateni prošle godine bila je na zanimljiv izjava. Pitali su Rockefellera do će Obama biti predsjednik. On je odgovorio: "Dokle sluša, je toliko to je demokraciji. Toliko o demokraciji, toliko o provokaciji našeg drugog puta da ne spavate, da se probudite. Naravno nećemo svi postati bude, ali riječ buda dolazi od budan. Onaj koji je probuđen, koji vid istinu. Drugi put. Što zakljući nakon ovoga što? Čitajući, pripremajući ove misije i ove razgovore, naišao sam na jedan. Na jednu rečenicu koji je izgovorio jedan od velikih umova književnosti i filozofije Gete, On je rekao ovako, Nitko nije tako beznadležno porobljen kao oni koji pogrešno vjeruju da su slobodni. Ova je jedna rečenica nad kojom svako može malo zastati, razmisliti i pogledati stvarnost u kojoj živimo. Jer očito netko ko nama želi manipulirati, njemu je najvažnija stvar da nas uvjeri da smo slobodni. A najbolji način da kaže idete na izbore, glasajte, vi ste u demokraciji, a s druge strane, kroz medije, kroz televiziju, zapravo nas stavlja u ovakvu situaciju o kojoj govori Gete, stavlja nas u situaciju nadležne porobljenosti jer vjerujemo da smo slobodni. Dobro, nada kažu umire posljednja pa ćemo i mi e, i dalje vjerovati da smo slobodni dok nam ne dokažu suprotno, a bojim se da recimo zemljama poput Iraka i još nekima koje su bogate e, onim crnim zlatom, naftom, njima je već, njim se ne ostavlja šansa, se ne ostavlja šansa da sami e, imaju još tu posljednju nadu, oni zaista više nisu slobodni oni nisu slobodni a u samo emisiji smo nagovjestili i zapravo stavili naglasak na mogućnost da se ipak odklni od te neslobode od te diktature svjetske koja se sprema događaju da su oni mogući Navili smo i par primjera konkretno ovo sa vakcinom što se sada dogodilo gdje su ljudi odbili jedno tako masovno Ma masovnu aktivnost, manipulaciju. manipulaciju i kaže mi taj internet a možda će se pojaviti još i neki drugi oblici o kojima mi danas niti ne govorimo i ne spominjemo koje će zaista ljude i povezati i dati im stvarne informacije ajde vjerujmo da je naša emisija na tom putu Eto toliko u večerašnjoj emisiji i do, do iduće srijede Drugi put